Ramena mm Ramena -hmm. Ramena Ramena Ramena Ramena kujambo mtazamaji wa Esta TV karibu tena uweze kufahamu na kujua historia ya makabila mbalimbali mbali ambayo yanapatikana hapa nchini Tanzania ambapo leo tunazungumzia kabila la Warangi mtazamaji karibu twi sote Warangi ni mojawapo kati ya makabila yanopatikana katika wilaya ya Kondoa, mkoa wa Dodoma. Mji wa Dodoma ni mji ambao umepewa heshima kubwa sana kuwa makamakuu ya nchi ya Tanzania. Kirangi ndio hasa lugha ya Warangi ambayo wao huita Kilangi. Warangi umeonyika katika dini ya Uislamu na Ukristo hasa wa kanisa katoliki katika asili ya kabila la Warangi ni kati ya makabila yanotokea mjikenda yani nchini Kenya inasemekana Warangi ni kabila lenye asili ya Ethiopia yani Wakushi wa Kusini waliweza kuamia Tanzania kutoka Ethiopia mnamo mwaka 1700 hadi leo kwa muonekano warangi wanafanana na Wahebashi kuwa na sura nyembamba kuandefu na nywele za kuchanganyika asili ya Asia na Afrika. Mwaka tisa idadi ya warangi ilikadiriwa kuwa msini. Katika utamaduni wa kabila la warangi hujitambu kimetolewa juu ya vifaa vya zamani kama vile kirindo, kiome, kipekecho na vinginevyo. Chakula kikuu cha asili cha warangi ni ugali wa mahindi au uwele na mboga zinazotumika ni kama vile maziwa yani masusu kirumbu yani mlenda na nyama pia warangi hupenda kujishurisha na kilimo cha mazao ya biashara pamoja na chakula mazao ya chakula ni kama vile uwele mtama mahindi na kadhalika mazao ya biashara ni kama vile karanga alizeti njugu mawe na kunde hayo ndio mazao ambayo warangi hupendelea sana ya lima vazi rasmi la kabila hili ni kaniki japokuwa wengi wao wameelemewa na mavazi ya Arabu, ya ikiwemo ijab kanzu na kadhalika hii ni kutokana na dini ya Uislamu kama mwanzo nilivyokunjiza kwa kabila la warangi Wamegonia katika dini ya Ukristo na Uislamu. Kuhusu ngoma za asili, Warangi wana ngoma za asili. Kama vile ngoma ya mdundiko Ngoma hii hujulikana kama mdundiko wa Warangi. Ngoma hii huchezwa na watu wa kabila hilo. Mara nyingi huchezwa mchana. Majina ya kabila la Warangi mara nyingi huitwa kuendana na wakati uliopo. Kwa mfano, kwa majina haya Mwasu, yani jua mbula yani mvua njira yani ngozi nyange ndundia kichiko yani masika salala yani kimvua kidogo majira kifuta mwapwani ichuka luji na kindunda na kadhalika mtazamaji wa STTV, hiyo ndiyo historia halisi ya kabila la Warangi kabila ambalo linapatikana katika wilaya ya Kondoa mkoa wa Dodoma ambao ni mkoa uliopewa sifa sana na heshima kubwa kuwa makamo kuu nchi ya Tanzania hadi kufikia hapo sina la ziada ulikuwa nami Astida Samuel usisahau ku subscribe asante